Він обприскав ним свої мотоциклетні черевики, доки шкіра на них не просякла, а потім пішов до свіжої могили. Опинившись там, стоячи на траві у чоботях, що хлюпали і з кожним кроком розбризкували навколо отруту, стрілець влаштував примітивний шаманський танець. Танець заклинання дощу за годину до того, як мала розпочатися буря. Він робив піруети і стрибав. Шкіряна куртка плескалася на вітру а він лаявся і витягував шию і поводив очима. Тупаючи отруйними ногами, стрілець голосно співав і ревів, скакав і стрибав, незважаючи на вітер, що ставав все сильнішим. Коли буря стала набирати силу, він ставав дибки і підстрибував, і крутився на місці. Він кричав і вив. Коли перші краплі впали йому на обличчя, стрілець відчув, як повітря, що оточувало його, потріскує від статичної електрики. Синє волосся здибилось, повністю розпрямилось, а булавка у нього в щоті блищала і вібрувала. Білий сніп світла зигзагом шугонув на землю, продовжує свою розповідь стрілець, і його тіло миттєво й цілком засмажилось навколо за великої булавки. «Саме тут», – каже він, стоячи біля могили сестри, на тому місці, яке стало його могилою. Він самовдоволено посміхається і каже, «Який кайф!» У смузі скошеної трави, що тягнеться уздовж десятка могил в обидва боки, у цій алеї все ще вчувається від гомін кроків стрільця, що танцював. Там росте нове покоління трави, більш зелене, м'якіше. Наче перші свіжі травинки, що вкривають поле битви, ця молода трава відмічає кожен отруйний відбиток черевика, який стрілець залишив перед тим, як його вдарила блискавка. «Всюди, де ступало його отруєне взуття», – зазначає він. Трава загинула, і тільки тепер вона росте там знову, посіяна наново, видаляючи сліди його нічної оргії. Там лише через кілька днів, після того, як він перетворився на гігантський єретичний блюзнірський шашлик, насаджений на власний червоний від жару пірсинг, його останні слова вийшли на поверхню у вигляді отруйних жовтих літер, чітко помітних на тлі підрізаної зелені. Коли члени похоронної процесії несли його труну до могили, вони перетнули ці останні сердиті кроки танцю, цю доріжку, витоптану отруєними чоботами, яка смертельно жовтими літерами, занадто великими, щоб їх міг прочитати, хтось окрім божества, зазначала «Добіса життя». Ось там резюмує стрілець, я й помер. У тиші, що запала після його слів, я раптом чую, як хтось вимовляє моє ім'я. Воно лється у нічному вітерці» слабенькому, наче запах вогника на свічці, що запікає пустого гарбуза зсередини. За нічного горизонту мене, здається, кличе хор із трьох тоненьких голосів. У віддаленій далекій-далекій темряві три різні голоси співучо повторюють «Медісон Спенсер», «Меді Спенсер», «Медісон Квітка Пустелі», «Розапарки Койот», «Трікстер Спенсер». Сирени своїми голосами вводять мене в транс – Зачаровують, ваблять у невідоме, і я починаю непевно рухатись до наживки. Я тиняюсь між могилами, загіпнотизована, і слухаю. Я просто киплю від злості. У мене за спиною лунає голос стрільця. «Ти куди? У мене зустріч!» – відповідаю я. «Не знаю де». «На Геловін?» – кричить стрілець. «Ми всі маємо бути в пеклі до того, як проб'є дванадцята. Не хвилюйся, кажу я, щоб заспокоїти його». Продовжуючи йти геть здивована і вражена, переслідуючи таємничі голоси, проковтнувши наживку зі свого імені, я відповідаю стрільцю. Не хвилюйся, і спантеличено додаю. Побачимося в пеклі. Розділ 38. Ти тут, сатано? Це я, Медісон. Це я, Медісон, квітка пустелі, роза парк койот трікстер Спенсер. Ти кинув мені виклик. Гнів мій упаде на твою голову. Тепер, аби довести, що я існую, я маю вбити тебе. Як дитина переживає батька, так і персонаж має поховати свого автора. Коли ти і справді має, мій автор, то твоя смерть припинить, і моє існування також. Невелика втрата. Таке життя, життя твоєї маріонетки, не варте того, щоб його зберігати. Але коли я знищу тебе і твій дешевий сценарій, а сама залишусь живою, тоді моє існування стане причудовим, бо я стану сама собі володаркою. Коли я повернусь до пекла, приготуйся померти від моєї руки. Чи будь готовий убити мене? Мої найгірші страхи виправдались. У швейцарській школі-інтернаті, де я свого часу опинилась перед зачиненими дверима оголеною у сніжну ніч, я перетворилась на привид, якого викликали дурні багаті дівчата. Чому я всім така цікава? Всім, окрім себе. Заповнивши з собою маленьку кімнату, де я колись жила, учениці з різних класів, ці нервові дівчата – що весь час хихикають, Проводять цей геловін навколо мого ліжка. Розмістившись на ліжку, приблизно так само, як вони це зробили, коли тримали мене, і задушили, і спокусили повернутися до життя, сидять три шльондри вандершльондр. Саме їхнє тріо тоненьких голосочків розпутних бруднючок повторює. Ми викликаємо вічно живу душу покійної Медісон Спенсер. Вони повторюють в унісон. Явись нам... Медісон, Квітка, Пустелі, Роза Парке, Койо, Трікстер, Спенсер. І вони всі троє тихо іржуть над моїм сміховинним іменем. Вони промовляють речитативом. Ми вимагаємо, щоб дух Медісон, Спенсер прийшов і виконав наші бажання. Бісові шльондри. Чому мене завжди закликають виконати чиїсь бажання? У центрі ліжка стоїть тарілка, поцуплена з їдальні. На ній горять кілька свічок. Це єдине джерело світла в колишній моїй кімнаті. Завіси розсунені, відкриваючи вид на безлисті осінні дерева і дощову ніч. Двері до коридору зачинені. Одна дорога хвойда нахиляється убік, засовує руку під матрац і дістає звідти книжку, дуже потерту книжку. За допомогою цього особистого предмета, заявляє похитлива дешевка, ми контролюватимемо тебе і керуватимемо тобою, Медісон Спенсер. Книжка? Це ж мій улюблений примірник, доводів глузду, зібрання персонажів, які пережили власного автора. Побачивши предмет, що належав мені, мою улюблену книжку, інші дівчата, що хіхікали і спостерігали з широко розкритими очима, замовкають. В очах у них відзеркалюється полум'я свічок. Саме на цій репліці, наче натискаючи «Котерл» плюс «Алт» плюс на клавіатурі матусиного ноутбука, я починаю повільно запинати завіси, і з першим натяком на рух дівчата у кімнаті починають верещати. Молодші дівчата спотикаються і перекидаються одна через одну, поспішаючи покинути кімнату. З легкістю, наче натискаючи Curl+, Alt+, А, я посилюю роботу кондиціонера, знижуючи температуру в приміщенні, доки дівчата, що залишилися, не починають бачити пару віддихання, що висить туманом і переливається у світлі від полум'я свічок. Наче натискаючи Quartal плюс Alt плюс L, я вмикаю і вимикаю верхнє світло. Вмикаю і вимикаю, стробуючи лампи. Швидко, наче блискавка. Наповнюю кімнату еквівалентом усіх знімків зі спалахом усіх фотографів журналу People, які колись знімали мене на плівку. Я засліплюю дівчат, що зібралися тут, наче ціла армія найманих папараці. Коли це відбувається, дівчата, що залишилися, біжать до дверей, Відштовхуючи одна одну, вискакують у коридор, верещать і ридають, наче прокляті душі, замкнені у брудних клітках пекла. Вони дряпають коліна і лікті, перелазячи одна через одну, і в кімнаті залишаються лише три злобні фурії, три збочинки Вандерсбоченс. Вони, як і раніше, сидять на моєму колишньому ліжку, навколо свічок. А вже ж, ось вона, я, легендарна оголена дівчина, що залишила примарні відбитки мертвих долонь на ручках дверей саме цього гуртожитку. Міс Медісон, квітка пустелі, роза парк і койот, трікстер Спенсер. Ось вона, я повернулася до вас лише на одну ніч, дурна, товста і розпещена дочка кінозірки. Я дивлюсь на цю трійку, на те, як їхні вивернуті балетні ноги бруднять моє ліжко. А вузлуваті тазові кістки анорексичних сідниць зариваються у мій старенький матрац. І з легкістю, наче натискаючи «Катрол плюс алти плюс ді», я зачиняю і замикаю двері до коридору. Я запечатую їх у середині моєї кімнати. Так само, як матуся зазвичай замикала покоївку, біженку з Сомалі, у ванній кімнаті, доки кахлі не починали по-справжньому сяяти. Освяченим віками, споконвічним шляхом, завивши на інфразвукових хвилях, я атакую засохлі нутрощі цих трьох огидних огидоїд. Каламучую і збовтую водянистий вміст їхніх сильно постраждалих органів травлення. Збиваю і підіймаю пузирями тушковані залишки, що знаходяться у їхніх кишечниках, шлунках, товстих кишках. Я штовхаю перетравлені залишки у перистальтиці, підіймаю їх великими хвилями. Примушую трійку схопитися за животи. Їхні нижні отвори вивергають хмари метану, Задуваючи крихітні вогники свічок, занурюючи кімнату в смердючу, задушливу темряву. Я підганяю гарячі помиї колишніх обідів, штовхаю їх на стиснуті ротові і анальні м'язи. Сурмлю атаку, кидаючи шквал гарячого гниття на стіни цієї в'язниці з плоті. Затискаючи долонями опечені роти, дівчата глухо верещать і плачуть, і кличуть на допомогу, стискають свої роздуті діафрагми. У коридорі інші учениці і викладачі борються із дверною ручкою. Тільки тепер я оголошую свою появу, я Медісон Спенсер, номінальний правитель пекла. Надаючи своєму сопрано-моторошного звучання і трохи підвиваючи, я попереджаю трійку фон повіят про те, що їм варто докласти всіх зусиль, аби не підпасти під прокляття. Бо коли їх проклянуть, то вони цілу вічність відчуватимуть на собі мій гнів стануть залежати від моїх капризів і терпіти нескінченні тортури, яким я накажу піддавати їх. Наче стрілець, що голосно співав і ревів на кладовищі вночі, людина громовідвід, я заявляю, що коли ці троє дівчат будуть відіслані до Аїду, я примушу їх стояти поряд із Гітлером і його компанією, занурившись по губи в болото вагітності, перерваної на останніх місяцях. Вічно. Їдкий сірковий сморід пекла вже починає заповнювати приміщення. Він йде з їхніх власних гнучких, натренованих у балетному класі тіл. І трійко дівчат починають плакати і просити пробачити їх і відпустити. Замкнені двері вібрують від ударів кулаків і голосних прохань учениць і вчителів, що стоять у коридорі. «Затямте мої слова», – вирікаю я. З цього моменту, аби врятуватись, вони мають якомога частіше вживати такі слова, як «ніггер» чи «жирдяй». Їм суворо забороняється мити руки після відвідання туалету. Вони мають утримуватися від того, щоб прикривати рота, коли кашляють або чхають, особливо на борту переповненого літака під час того, як стюардеси розносять обід чи демонструють фільм «Англійський пацієнт». Я продовжую і просто не можу зупинитися. «Прокляття, як же мені весело!» І останньої миті, коли ще секунда, і вони помруть від задухи, занурившись у власні їдкі виділення, я широко відчиняю двері, розкриваючи перед їхніми однолітками повну картину того, на що перетворились ці троє дурнуватих марнославців. Вони лежать, розкидавши кінцівки, стогнучи у власних слизьких випорожненнях, у всіх на очах. А тож я дріб'язкова і мстива. Але мені ще треба відвідати стільки цікавих місць, і посадити стільки дерев. Мені треба командувати злобними ордами і кровожерливими арміями. Коли вірити моєму надійному, точному годиннику, до півночі Геловіна залишилось 10 хвилин. Тим, хто читає все це, але ще не помер, я бажаю удачі. Чесно. Просто продовжуйте ковтати вітаміни. Продовжуйте бігати навколо водоймищ і намагатися уникати диму чужих сигарет. Схрестіть пальці. Може ви й не зустрінете смерть. Отже, мені тринадцять, я мертва і я дівчина. Може, я трохи садистична і трішки обмежена, але принаймні я не жертва, більше не жертва. Сподіваюсь, я сподіваюсь. Отже, я існую. Дякувати Богові за надію. Всім іншим, будь ласка, не бійтеся. Коли ви потрапите до раю, то й молодці. Але коли потрапите в інше місце, що ж, розшукайте мене. Єдине, через що ми відчуваємо себе на землі, як у пеклі, чи у пеклі, як у пеклі. Це наші очікування, що нам тут має бути добре, наче в раю. Земля то земля, мертві то мертві. Ще один факт про загробне життя від його мешканки. Коли ви порушите у північну комендантську годину у ніч, проти дня всіх святих, ви застрягнете на землі і блукатимете нею у вигляді привида, що застряг серед живих аж до наступного Геловіна. А тепер прошу пробачити мене. Вже пізно. А мені аж свербить, так хочеться піти надерти одну сатанинську дупу. Кінець аудіокниги. Дякуємо, що були із нами. Бережіть собі, цінуйте життя, зберігайте довкілля та любить один одного. Про автора. Чак Паланік – сучасний американський український письменник. Колись батьки взяли його та його сестру на цвинтар, де були поховані його дідусь. Він приїхав до Америки з України на початку 20-го століття. Побачивши на могилах написи «Паула» та «Нік», діти чомусь розсміялися – діти є діти – та з того часу почали вимовляти своє прізвище як «Поланік» або «Паланік». Нині він – один з найпопулярніших авторів у світі, а кожна його нова книжка водночас стає бестселером. У видавництві «Фоліо» виходили друком його романи «Бійцівський клуб», який свого часу призвів до справжнього вибуху в літературному світі Рент Усна «Рентусна біографія». Бастера Кейсі, СНАФ, Карлик, Щоденник.